Eguberri kantuz euskaliratietan, artistak zuzenean, eguerditaik horremata arte. Itxasoa da bide bakarra, deitzen da, Ines Osinagak plazaratu berri duen disko liburua, Hamasei kantu, argazkiak, hitzak, eta Ines Osinagaren bizipenak ere jasotzen ditu lan berezionek. Eta irakurri dugunez, bidai luzeko kantuak dira, edo errandak kantuak dira bidaia. Euskal Herretik abanara, eta itzuleran. Ines Osinagarekin abiatuko dugu gure gaurko eguberri kantu zeman kizuna, emankizun honen atala izanen da, eta hementxe dugu eantxe eh, eta irratiko estudioetan, Inesos inaga, eguerdion. Eguerdion. Astelena hongi abiatu dugu zurekin. Oso hongi, ez zait, plana kurritzen. Hemen eh, lau kantu, eskeniko dizkigu zuzenean, eta aprobitxatuko dugu momentu ere, eh, lan berri ontaz mintzatzeko, sekiago, eta instrumentuz, eta aparatu berezi ezinguraturik zadoinez. <risa> bai. e, ez, ezki asko guztetan zeizki katxarrituak. Daukatorlako mm, bihurtu dira bueno, ez dut esango obsesio ze dago, erla oso baderio dui katxarrituak direla inporta dituena, baina katxarrituak ez dira herramienta e, bat besterik e, e, gauza kontatzeko eta gauzak egiteko ez? Baina nik bai topatu dut katxarrituekin eta musika egiteko gaiu elektronikoagoekin E, ba, bueno, nire betiko soinu eta panderoekin abiatutako soinuak, ba, beste beste bideo batzuk hartzeko, mm -hmm. Baina bai, bai, maite ditut, maite ditut. Ez singunuk aukeratu, osea, batzutan gustatuko litzake du hitza osku gehiago. Ose, baina ez da nez, ba, makinak, makinak laguntzen didate egiten gauza bat baino gehiago. Makinak bai, baina beti esku soinua ondoan duzu, Bai. Bueno, beti, beti, beti ez pentsa, baina es... bai, bai, mm, bai, egia esan, bai, trikitxaba da, bueno, ba, horrela pentsatu gabe jotzea behar dudanean, bagi hamaste batzuk pianora da, gitarra da jotzen dutenean ez, ba, bane honek, trikitxea jotzen dut. Bai, ere, ukelelea ere, bai, ez eh, pentsa. Eh, no, no, no, no, no, no. Bai, eskeneri bain ukelele batek bizita salbatuzi da. Bai, bai nebezugero bukaeran kontatzen ezu. Bai, kontatuko egu zu. Bai, kantuan bai. erabilikoa ituzu. Bai. Bukaeran e, ukelelea eta panderoak ere, ezin bestean. Bai, panderoak ere bai, panderoak hotzea dago guai. E, gustatze zaitasko. Baki zu, din beti esaten no, du, panderoak hotzea erraza dala. Ondo jotzea ez da erraza. Baina jotzea oso erraza da. Eta gero panderoak badauka zerbait dela bueno, larrua, oso, oso lurra, oso azala, oso munduko leku desberdinetan jotzen da, esango nuke munduan zer, ez dakit esaten, leku guztietan jot, joko den, baina ia bai, ez? pandero, pandere izan ez azala, azalaren kontra, larrua, larruaren kontra jotzean, eta gero da instrumentu bat, izugarria alduntzen nauena. Eh, gustatzen zait, asko gustatzen zait ritmoekin jola astea Naiz eta gero melodia, que ta armonía que ditudan, e, erritmoa taupada, o oso, ez dakit, oso oso lurrera ta oso gorputzera konektatzen nago eta bai, asko gustatzen zait. Ondo jotsera bai. Mm -hmm. Ba, guztionen nasketarekin e, eraik dituzun kantuak e, entzungo ditugu, e, esango dugu e, goze taldearekin ezagutu zintugula. Uh -huh. Duela, maztortzi urte esango dukera. <laughs> ezagutu denuela. Goze ere benbora. Goze ere benbora. Goze izan da nire nire bizitzako proiektu musikal e, importante bat. Orain, e, gutnik e, iraganean kukatzen dut. Osa, bada ziklo bat Itxinuena, baina bai egia, nire biztako momentu konkretu batean zentralidade guztia hartu zuela, eta nire bizitzakoa postu e, importanteenetariko bat izan zala, eh? bai musikala, bai profesionala, eta baita ere pertsonala. Urteak eman dituzu goz eta mm -hmm. eten alditxo bat, egin duzu, eta orain bakargako... Bideariak indioz. Bai, bueno, ez dakiteten alitxo bat izan den, edo, edo, edo zikloa bukatzen diren, mm. eta gozaren ere bukatu zen, batzu zutani pentsatzen dutez, nola, bada, hori gertatzen da, harreman e, e, e, seksua fiktibu ekin ere bai, ez, oso erraza dela esatea noiza hasten diren, andarik esaten du, ez da? Zein erraza hasten, zein ekeza hasten, eta areta gehiago ahazten. Eta, eta erbitzen zait, bueno, esken niretzat e, nire talekideekin, o, talekide hoiekin, konpartitu dudan den, bizitzen guzti hoiekin, ose, bai dira, e, eukiditu du bizitzako harreman importanteenetariko batzuk, ez? Eta <laughs> egiai dortuko dizut, kostatzen zait gehiago harremanak etetea astea baino, eta erbitzen zait, ene izela ni bakarra, eta giango zerekin, Arremana bukatu zela, argiz zegoen, ez dakini batzutan sentitu du taldea utzi baino, taldea gutzi ninduela ni, izan zen justu, ba, e, lehenbiziko zaur duen gilditu eta lehenbiziko zer ditu nintzenean, erdi ondo, nire lehenbiziko erdi ondoan, bizitzak e, sekulako zaplasteko eman zidanian, eta, eta oso momentu gogorretan, eta eta trenak aurrera jarraitzen eizuen, eta ni izan zen momentu bat bizitzatik geitsi e, behar nintzela, Hortarako bizitzara egon nintzelako eta eta bizitata zaintza zentroan jarri nuelako ez bakarrik pertsona txikien zaintza baiziketan nereburuen zaintza baita ere, ez? Mm -hmm. Eta zer dizu esatiarrokan rola da zaintzaz dira oso bateragarriak. <laughs> Beraz, ez dakite oso ondo nik aukeratu nuen edo ez dakite oso ondo aukerak aukeratu ninduen ni, badira eh bizitzan erabakiak ez dakidanak, ni hartu ditu edo beste aukerarik ez daukazunean erabaki hori hartzea zure erabaki askian da. Right. ez Bueno, or orrutziko dugu, baina bebaia itortuko dizut, nik duela nuela nezitzaidala gertatuko, baina konturatu nahi, zemakume askori gertatzen zaigun zerbait dela. Ez, badirudi, ja, e, elugarela momentu bateran, non ama izateko, eta, eta mundutik momentu batean geisteko eskubida daukagun, eta gero munduak itxoengo digula, gero bueltatzerakoan, eta hori ez laurrela. E, Zaintzartik digunean jartzen duzunean, hartu barritu zaukera batzuk, eta tamalez gure sistemak, E, ez este voy a Orduan, pixkatun kitzenaiz, eh, iazan uste duen biziko dela orrela itxe egiten dudarago oniburuz, eh? e, buruz, Bai. baina behai konturatu naiz, eh, askori gertatzen zaigula eta etengabe gertatzen dela. Orduan, bai daukaz baiteko ardura konpartitzearena, desromantizatzearena eta desestigmatizatzearena baita ere de ze demoindre. Se bueno, noski, eh <laughs> Badire urte batzuk ez nahizela hain esposizioan, hain eskaparatean egon, baina niz nahiz inyora, Juan. Eta nintzaude, du nahi oiritxizara, eta ate berri bat ireki duzu, bide berri bat, eraikitzeko gogoz. Bai. Hori da, bakarka, baina ez bakarrik? Ba, iruditzen mazaizu e, zure lan berrian, murgiluko gara, eta uh -huh. e, kontatu diguzu, lehen kantua, orain eskeniko diguzuna, udaberri xan abana behitzen dena, intro moduko bat dela, e, honekin e, ba, zure lanean murgiltzeko aukera izanen dugu, hori da? Bai, nik esaten du dela, ez bueno, ezakit trailer bat bezala edo, diskosotik kantu bakarren zumer bali maduzu, entzun zazu Eta gero, ja, Ea, nahi bali madu historian gehiago sakondu, baina segi bidaian. Baina, bai da, zela baiteko, nire intentzioak, e, intentzio deklarazio bat bezala, kantuan enmaket aurkestu nuen Joseba Jaka bekara. Ez, nire aurkeztu duenean proiektua josa bajakabekara esaten duen bueno, nola kontatuko dut nire proiektua modu batera ez dela eh, amarrorriko dosierras pergarri bat. Ez ditzen zaite sortza jok tokagula bilan, ez? Batada guk sortzea nahi dugu hori sortzea, eta beste bat, eh, sortzea nahi dugu hori sortzeko behar ditugun baliabideak lortzea, eta hortarako konbentzitu behar izaten dugu jende desberdina. E, baliabideak ez dira beti ekonomikoak, eh? baina askotan dirua da mugatzaile prinsipala. Eta, esaten duen, no, nola nola zaluko diet, nola zaluko diet modu e, horrela, ba hori, hogei ba, horriko dosierras pergarri bat izan gabe, eta kantu honen maketegin duen, iruko platan e, saiatu nintzen nire nire bidaia eta nire e, batez ere ikerketaren oinarriak azaltzen eta emendik aterazen du da bana xana baina, da berri xan joan nintzen Baina, klaro, hau, hau da lehenbiziko zablastekoa, edo lehenbiziko nire, nire zuritazuna gerian geratu zenor, hor, uh -huh. zera, ez dago da berririk. Niretzat, nire da berrian joan nintzen, baina erailu nintzen egin konturatu nintzen, anez dago da berririk. Ba, iruditzen ba, zaizu utziko zaizu, temen, e, vale. e, eskusu ino abariatuko duzu, zer abariatuko duzu? E, bai, bai, kantu hondan trikia. Trikitisa, bai. Osungi. Bueno, ez trikia bakarrik, baina, baina trikiare bai. <laughs> ba, nahi duzu Hemen prestatu eta entzungo plazerez kantua, esan bezala, eh? Uda abana eh, deitzen dena eta bere lan berriko lehen kantua dena. zen Ise Kubako Andrantzat nize Ez dekot Baltza azala Ez Baltza azala Eta Kuban guztur Igaraz Bakotxak bere Zaurizak Eta nahi Gara alaba Galanga kara Berri xana, baina, zer erran, <gülüyor> kanta guen zuntagero. <gülüyor> <gülüyor> <gül> <gül> ba, hoxe da guztia, bani hu da berri xan joan nintzela banara, angoan andrai nahi nontzielako platxu gana kantatu. Eta joan aurretik, e, nire buruari esaten nionetek nabe, nola, nire baneukan zela baiteko hipotesi bat, edo hortik abiatu zala ikerketa. Bua, nik kontua da, itxasara bide bakarra, badala e, disko bat, baina proiektua disko batik aratagozi joan, Proiektua biatzen zen, ikerketa batetik, ikertzera joan nintzen, bueno, eskegi asan, itxasoa bida bakarra bidaibada, eta bidaia berez ez da kubara, bidaia da nire bidaia azken urtetan, baina baina inuela gorpuz duzela baita, eta hortarako joan nintzen kubara, E, kantu, hauek, kantu hauetariko batzuk sortu ziren lekura, orduan oso baserren nahi indian bizi zen, e, eta duela mar bat urte, ingenituen kantu batzuk elkarrekin, eta ni badaukantzela baiteko zor bat nire buruarekin, eta zen joatea kantu hoiek sortu ziren, testu hoiek sortu ziren leku horretara, ez? Ezagutzera ana, ezagutzera hango emakumeak, ezagutzera, bueno, emakumeak nire... Em, Nire bizitzaren zentruan e, badaudelako emakumea sujetu politiko bezalaez emakumea asteriko guztiekin, baina bada e, berezik interesatzen zaidan sujetu, e, sujetu politiko bat baita sorkuntzarako ere eta da zentrua eta hegemonia e, gorpuzten destituuzten gorpuzten du zuten gorputzak.z e, eta e, orduan eten gabe esaten dio nire buruari ba, baiez baizpaela ba bai, baina ise. Alegia, ni ara nindoan, nire azuriarekin, eta nire privilegio guztiekin, eta antopo egiten duen emakumeekin, e, nire buruari etengabesaten nion, ba, e, zein da zure azurelekoa, hemen, eta nora, mugitu barko zinak, ez? Egon nira kantu batzuek, zein zutan, bueno, e, disko ondeneko izpen artistiko guztia nire da, eta zuzen eritza nire da, lehen bizikoz, gainera itortu dio nire buruari diskoaren produktora senyora nina izela. <laughs> <laughs> Kera, jarri dut inkluso, nire izena, E, titulo horrekin e, baina kantu batzutan ni ez nahiz ez da gertzen, ze egoteko modurik zintzoena, nire partetik zen bueno, pausu bat ematealde batera eta zentraliade guzti hori duztea beste, beste sortzaile batzuei bidea hontan kantu bako protagonista badauka emakume bat e, edo bueno asterisko bat behintzat e, batzuku batarrak harrak, beste batzuk uskaldunak E, batzuk batzu musikariak, beste batzuk, bestelako sortzaileak eta etengabe ariketa zen. Eh, zer jarri aldutsa lantzan edo nun egiten dugu topo, ez? Naiz eta bakoitzak bere bere estiloa izan, bere bere brinquietu artistikoak euki, mm -hmm. Baina bakia asko proiektu hontan politikoak izan dira, ez dira, estetiko-musikalak izan. Bueno, mm. nahiz, eta erabaki estetikoak ere politikoak diren, noski, baina... Horregatik baina... Orre, diozu diskoa politikoa, kolektiboa, eta oso, oso pertsonara ere badela, aldi berean. Bai, aldi berean, bai. Bai, eta biatzen da nire bizipenetatik, baina ezadizko autobiografiko bat ino nik inora. Hmm... Mm. E, e, arte guztian, lai da zaperenada artea, e, liburuskaaren artea, e, nahi genuen egin kaira bat, kuaderno bat, nik badut libretitiz kronikoa, guztat ez daizkit askuka ardo belza eta libretak. <gülüyor> eta, <laughs> libretak betetzen ditut, betetzen ditu betetzen ditut, eta gero akumulatzen ditut, ez ditut, inaiz botatzen gero gordetzen dut, eta inkluso kapaz izango nintzake, esaten, joba hori, ermaten ditu leku guztietara, ez, izan e, liburu bat irakurri pelikula bat ikusi itzaldi bat entzun denan alakoan, ez, ateratzen zeitzkidan gauzak, idazten ditu terapiara eramaten dituko ader, noak, edo porretara, edo dena delakoa, eta gero, bada mm, testi gantza bat bezala, edo nire burutik pasatzen diren ez inspiratzen dauten zitak edo edo aserretzen dautenak, edo gustatzez ezkidanak, edo dena delakoak ez. Eta gindugune e, izan da laida zaprek berak eartea zuzendu duela hartu zeituen nire azkeneko bosturtetako liburretak eta kantuen letrak bibliografia bezala jarri ditugunak eta deseraiki zituen inzituen zatitxo, eta handikatera zituen berak aukeratutako esali batzuk eta haiekin, e, Eh, ere beste besterelatu bat, ez? Mm -hmm. Orduan baita zerbait oso intimoa izan diru. Bizipen intimoetatik abiatzen da, baina liburu hortan ez zu, ez zu nire bizitzari buruz hitz egiten, mm -hmm. baizik hitz egiten du hor bain batzu iburuz eta sauribatzuri buruz da bide bakarra da aldaketaria eta doluari gora gorazarre bat. Mm -hmm. Eta, bueno, ba nire kasuan doluak izan dira batzuk, zurean izango dira beste batzuk, baina ziur nago nire sauriek zure sauriei ispilu egiten dielana nun baiten. Mm -hmm. Eta hor dago ekintza politikoa, ez? Askotan eta Agian, e, bestelako bizipen ezainepiko batzuk ez daukatela zentralidadea relatu universalean, eta hori da ekarrina izan duguna zentrura. Baitere, argazkiekin inkluso, ez? Argazkiak ikergozate girendak dira, laida zaprek zuzendu ditu sesioak, juhlene gregorioak estilismoa prestatu zuen, tan joan ginen egun batean itsasora rabatzera, egin genduen hitzutin bat hiluntzean, e, eta beste bat egun sentian, e, bai, bueno, izan zendorako bizipen bat oso mm. potentea, Eta, eta nahi genuen irudikatuan ambivalentzia hori ez, ba, ba doluak ekartzen dizkizun bizipenain kontra jarriak, ez? Hale bat e, ezin askatu hori eta eta, eta eta helen izan zinen horri atxikitzen garenean eta ezin, ezin askatu, baina beste, beste momentu batean badago, ez? Doluaren beste parte batean badago baina askatzea lortzen duzunean, argia ikusten duzunean, testaten duzunean, bueno, agian hau beste aukera bat da, ez? Mm -hmm. Be dadoko Kalejira. Bai. E, hori da orain entzungo eskainiko diguzun uh -huh. ondoko kanta. Vale, Kontatu beda... su pichin bate. Kontatu suet, bai. Kont, Kanto nenatsa antzo. Be dadoko Kalejiran, e, bueno, protagonista bat baino gehiago daude. Bata da nailesoza, ta da perkusionista e, kubatar bat. Eh, Espainian estatuan bizi da. Mm afro-musikatik dator, eta, bueno, jasa eta latin jasa, eta e, guzti hori egiten du, baina nire interesatzen ziten asko perkusio, afro-perkusio hori badelako mm, kubako kulturaren oso sustraietara dihoa musika bat, ez? Ba, bai, kultura joruba eta guzti hori, ez dain beste salsa eta bestelako musika agian gure imaginario zurian batarrragoak direnak ba, niri interesatzen zitzailedan e, Afrikatik eta e, beste lurrera oso lotuta e, zegoen beste musika agian folklorikoago baten e, erritmoak eta niri hipotesia zen nire amamen amamak eta naileren amamen amamak e, kantatzen zituzten erritmoak agian nain urruti mm -hmm. ez gure desberdintasuna desberdintasun, ziur badaudela zauriak eta, eta dantzak du topo egiten dugun. Eta orduan ba, ba bat da erritmo tradizional eta dikiatuta konturatuginen bakalejiren oso oso tempo pulsota eta eta, e, eta sentimend mm, antzerako ez dituztela zerbait hain euskalduna tain gurea bizi duguna eta beraiekain beraiena bizi dutena eta hain hain beraien ze lotua, ez? Eta bueno, pues aurtik abiatu ginen eta hasi azigin, ginen eh er, ritmoetatik, ritmoekin jola hasten, panderoekin eta perkusioekin eta kontatu nion ideia guztia Joseba Saren indiari, eh emandali bateti bueltan entozela. Eta esaten dio nola, ez? Eh mm, ban e, kubako doño afroak eta Mauriziaren kalejirak nuen eingo zuten topo eta hori tus e, gabortan bertan de sortu tamia luzida bat 1000 W santzida eta esan zidan torin eskopla batzuk idatzi e, kotxean hitz egin dugun guztionekin eta eta egiaasan iruditu hitzaian hiru kloplatan e, la hurbiltzen zuela ba, ba, e, egin genuen eh izketali guztiari eta kopla hauek kantatzeko e, angomida bidatu nuen ane martinez Eta horre oso ariketa politikoa izan da gure partetik. Hane Martínez da anita parkerreko abeslaria. Mm -hmm. era bere garaian anita parken sortu zen, zen gose eh, gelditu. Eta nire eh, kide oiek. Hane eh, eta olatzekin batera sortu zuten talde hori izan zen. Hortoan, baiz antitzen geduen, zela baita eta biok etxai edo leia bezala... Eh, E, idatzi eta genundela, askotan gertatzen da emakumeokin, osa badirudi, elkar ordezka, gara, gau, ordezka garela eta, e, eta gian urte batzuk, duela urte batzuk, esan ez ni ez ginen gai e, ariketa begiteko, eta elkarri begira jartzeko eta elkarri besarkatzeko, baina zorionez, e, baurai bai izan gara Eta iruditza zait, bere partetik super eskuzabala, esatea, baiginez, berdin da zer, egon nahi dut hor, eskerrik asko, eta nik esatea joane. Osea, zoragarria da, Osea, iruditza zait, kopla hauek nik kantatzea baino, berak kantatzea, dela e, kolektibizatzeko modu bat, mm -hmm. eta, eta frogatzea, elkarren leia izan beharrean, elkarri autoridadea eta, eta leku eskintzen diogunean, nola benetan gauzak aldatzeko gai garen, ez? Mm -hmm. Bueno, hortik, hortik da pixket historia. <laughs> ba, dikain, eh? hau entzun da, ba... Ba, ikusten zuen ez batian, oso, e... oso intenso in bizitut kantuak, baina baina, bueno, hau da nire nire sortzeko modua ta, eta eta guzti zerraietatik sortza guztatzen zait, eta Bae. bueno, zabriak da. zabri eta postak, post. postak post. Eta postak post, eta horrela transmititzen duzu. Gerri <laughs> kasko. Bai, ba nahi duzularik, presbazaude, ba hasiko gara. Entzungo dugu bedadoko kadegira erran bezala. Sujetua Eskerrik asko ania ban Eiz bizitzaren sujetua Atziten salaman karabiralu Arrituta utzi gaitu zu, eh? <laughs> Teknikaria barne, no, ber, nola iten duzun, dena ongi sinkronizatzeko zer, e, zer karritzen zaitu dira, bota? <laughs> dena. Sinkronizatzeak. Sinkronizatzeak, jakin, eh, instrumentu bat hartu, utzi, hori dena kantu bakar batean. Malabarismo ondia... Bueno, du, nire burako lafunzionatzen du egia esan, <laughs> o sea, eta horain jau eta horain beste, horain beste eta horain beste, eta horain beste eta bueno, egia da bueno, batzutan, nik abuzak ez dira ateratzen nik buruan duzkan bezala, eta espero bezala hori bizitan askotan gertatzen da baina batzuetan bai eta makinek ematen didate bide eta aukera e, ba, guzti hori zateko eta nik nire buruarekin jotzeko pixkat endogamikoare mm. bada, egia da gero guztatzen zei jendarekin jotzea eh? baina bi urtun daiz pixkat bakarrik bizitzen zua zenean urte asko Oh, eta zinuzunean konbibitu espazio intimori beste norbaitekin. Ba, <risa> gertatu izan zaitez, mauritziak ez dagoen horri e, proiektu kolektiboan, e, konpartatzen dut holtza, sorkuntza, eta guztia beste, beste mauritzia batzuekin, beste e, sortzale senyora zoragarri batzuekin. Eta konturatu naiz, ni oitu naizela nire buruarekin tratuak egiten jotzen bilen bitartean, hortan gustatzen zait, Eramatea gauza pentsatuta eta prestatuta, baina improbizaziorako tartea guztea baita ere. Mm -hmm. Ez zuzenean lupeatzen dut, badira gauza batzuk. Etxeti prestatu da kartza danak, norski, bestela, hau e, bertxolariek ondo dakite, e, etxerako lanak ez barin badituzu e, en, en, ondo prestatzen, oso zalea da improvisatzea eta batez ere, gozatzea improbizatzen. Ez, improbizazioa bada, bat bada gozarazteko esparru ez. baina konduratu naiz, badirela beste esortzale batzuk, hau adibidez, olatzekin gertatu zaito, olatzalbadorrekin, e, korputzak zubi inda bera da e, e, protagonikztetako bat, eta, badireaz, olatzik, ustatzen zaio, askoz neurtuagoa eramatea guztia ez? Mm -hmm. Eta igual, bueno, bi buelta estrofa eta gero estribiloa egingo dugu, eta estribiloa bi garrunabiz egiten dugunean, nortik jabukararagoa ez da hori ez? Eta niri oso zaila egiten zaitein neurtuta eramatea gauztak. Mm. Baina, claro, konbibentziak hori dauka, ez, batzuetan... Bueno, norberaren maniatxoak edo... Radezatxoak utzi barrituzula ale batera eta... Eta negoziatzeko... Negoziatu behar delako... Topatzeko... Ba, denok gozatu dugun eremu mugori, ez? Mm -hmm. Edo behintzat niko gozatzeko ez da zain hor sufritu. Berroaik kolaboratza izan dituzu... Zematu dituzu, jonik mm -hmm. ez. Hori irakurri duzun. Prentsa irakurtzean kazetariot. Bale, bale, bale. Iguel promohorria, baina, bueno, pro, ne, disko handen promohorria alain agirrek idatzi du, orduan, mm. bueno, eh, agian berak zematu ditu posible da. Eh, asko dira. Bai, asko dira, pila bat, pila bat. Osa, irubitzen zait nau superarro. Nau superarro egindako lanaz, baina bat ez ere nau superarro, urte guztiontan, eee... sortzaile guzti hauei, eh, emakume guzti hauei, Asterisko guzti hauei, normalean, zentralidadea ez daukate, musikaria, artista, sortzaile guzti hauei, esku eman izanaz, eta eta espazioa bereiekin konpartitu izanaz. Eta ez dakarik espazioa baita ere zorkuntza. Osean, Etengabeko ariketa, dialogo ariketa bat izan da, irubitza zait, kultur transmisioaren gakoa dialogoan dagoela, ez? Askotan esaten eten da, belaunahalien arteko transmisiori eten da dagoela. Buena, nila, asin daiz pentsatzen, hainbestetan entzun dut, Euskal Kulturan transmisioa eten da dagoela, asin naiz pentsatzen, bueno, bale, agian bai, eta horrela baldimada eta hori aukera bat baldimada, ez? Mm. Zer, badirat, transmisioan etena ditugun gauzak. Bai. Zer transmisioa ez lehin joiz neutroa. Osea, boteretik egiten malimada, autoridadetik egiten malimada, adinkeriatik, gipuzkoa ertasunetik, zuritasunetik, dena delakotik egiten malimada, beti za duzu hortik ez? Bueno, baina ez nindu anori beste meloi badan, nahizun, nahizunan nahizu itz egiten dugu horriburuz. Baina, e, iruitzazait gakoa, transmisioan, mm, ez dela inbeste transmisioaren etetea, baizik eta dialogoaren etetea, ez? Eta badirudi, belaunan dion, e, e, mobidak, oso mobidak, E, nola esan e, bana dut hori bai, da. Ba konpartimentalizatua kompartim, dagoela bezala ez, eta orduan sentitzen dugu gazteek egiten dutena ez dela gurea. Eta orduan beraiena dela ez, eta gurea gurea dela, eta ez nor garagu eta norzuk dira beraiek ez, nun jartzen duzuzuk muga hori. Orda muga hoiekin jolasten asten, asten zaenean dena sentitu dezakezu zure. Naiz eta, denasen titualezak egu gure, naiz eta dezain nire izan. Eta mm -hmm. irutzezait hor daukagula itsaso, hor daukagula aukera, eta hor sartzen direla, benetan ere, gauza beste modu batera ere egiteko aukerak. Eta irutzezait gauzak gauza beste modu batera ere egiteko aukerak probatzen ditugun enean, benetan, a behar, ez dizut esango mundu hobe bat, eraz, epizkiat pretenziosoa gelditzen da, artistok mundu hobe bat sortzen dugula, esatea. Baina bai irutzen zait, e, dialogatzeko aukerak sortu direla eta horrek bai alda dezakela mundua, ez? Mm Habilen -hmm. txarigara, Ines Osinagarekin solasean gaur, zuzeneko mm -hmm. saio berezi bat, eskintzen ari gara egu berrikantuz emankizun honetan e, itxasua da bide bakarra itxasua da bide bakarra itxaneko ari gara aipatzen e, lan honen nondik norakoak eta kantuak ere zuzenean entzun entzuten ari gara bi eskaini dizkibuzu lau izango ditugorotara, ez dakit, urrengoa etzungo, gorputzak zubi izenekoa, bai, kontatuko izue biskiat. Bai. Bale, gorputzak zubi e, kopla batzutatik agiatzen da, nerea ibartza balen eta anelabakaren kopla batzuk dira. Mm -hmm. Kopla, euskal euskal, euskal, bizkaiko kopla tradizionalen naren doiniuaren moldeak hartuta Eta, bueno, txalaparta batzuk esampleatu eta e, txalaparta batzurekin harinari naho beharrean regetoi ritmo bat asineni euskal e, e, E, imitatzen, eta hor, azizten jolasa, eta zer gertatzen da, azte mali mazara tresna batzuekin, ez, nik e, ikaslekin elan egiten dudanean, esaten dugu, bueno, taloa xingarrarekin euskal kultura da, eta bai, eta taloa nutelarekin euskal kultura da, eta esaten dute ez, edo bai, edo ez, edo bai, ez. Eta e, askotan galdera ez daia da iagurea denala ez den, izik eta gustatzen zaigun, ala etzaigun gustatzen taloa nutelarekin, ez, agian taloa xingarrarekin bakarri jaten malin badugu, ba, batzut taloa jangada galituko dira. Eta taloa nutelarekin jatea permititzen malin badugu gure buruari, agian batzutan, taloa beste modu batera goxatzeko dukera maten dugu gure buruari baita ere, taloa jaten jarraitu arren. Bueno, ordan, hau bada, horretarako mm, hortarako gombidapen bat, kantu honek hitz egiten du e, gure zuritik, aleia zuritasunetik, hitz egiten du privilegiotik, eta hitz egiten du nola e, orbainek, Naiz eta banatzen gaituzten, e, zubiak erera ikiditzak egun gure gorputzekin. Kantu hau, ea, ginen egiten, mauriziak ez dago inorril manali kolektiboan, olatz albadorre kantatzen zuen, eta diskoan nahi izan dut olatzek kantatzea, olatz, da, Euskal Herriko autotuneren errekina. <laughs> Naiz da, <laughs> askotan ez dugun entzun autotunerekin kantatzen, baina, baina, zora garria da, olatze dauka, e, irutzezai daukala, magia berezia, mm -hmm. itzak, melodia, ederrekin kantatzeko. So, Usta du bere indargune egun dela melodia zoragarri ederrek sortzea. Eta bani daukan ideia bat, erritmo bat, letra batzuk, eta guzti hau, eta, eta horatzen zen, improvisatzen, eta, eta bueno, hausik pues, erdatu zen. Gero, aizeatxoren rapeo bat ere bat dauka, e, aizeatxo arabarrapera bat da, gaztea, e, zoragarria, eta bueno, Haizeak kontatzen digu eta kantatzen digu beste hartz batetik. Eta eta saineratzen dizkigu, ba, bueno, guk senyora autoridad edun zuri gipuzkoar bezala dauzkagun beste privilegio batzuk. <laughs> Zer ez da gauza bera. Ara barla utadan izate euskaluna edo donostialdean izate euskaluna. Mm -hmm. Ez da gauza bera. Hortxe, bueno, gorputzak zubi. Hor mugitzen gara. Ba, biken. Ba, nahi duzularik. Horain eh, entzungo dugu, gorputzak zubi. Ramsraitzasoa da bide bakarra lanean eh, entzunari izango dugun kantuetariko bat. Inez osinara hemen zuzenean euskal irratietan Simurrak, zauriak erredura korbainak zimurrak Zauriak erredura korbainak zimurrak Dantzaraztean ardere egiten du lurrak Dardaraztean antza egiten du lurrak Gurutzatzen hauenak gurutzatzen zaitu Gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu Hanka bat egalatu eztea sustraitu Gurutzatzen hauenak gurutzatzen gaitu Ahotxak mundu gortuzak zubi chak mundu garpu seksuali ai -e, ai -e, ai -e. ora io danza chanten de mugeta no do la aridu Txarrantxadu mugetan odola ari du Hormezetla ersiez gehi egidaki du Zirrikituak trampabi urtzen zaizki du Arriek sortutako zubi ehiarraiki Arriek sortutako zubi ehiarraiki Dardare ginez gero elkartuta ehiariki Zupitzatu eta besteak erai Ahotxak oh, mundu Gorpuzak zubi Txak mundu gorpuzak zubi Hemen oh, nahi zeatxo Hor bain zarrenetatik irek hitako zauriak Itxasoko urgatzak sendatu dizki guerdiak Itxasoak beldurre maten dira narren Gauda bigarren aldia Zeharkatzen aituzte miloikamobida Bidaiarik gabeko, bidaiaren erdian Bakoitzaren borrokatik sortu dugu duguzu biba Takure artean gabiltz, sendatzen zauriak Eskerrak Herrak bideari, elkartu gaituela Tan normatik atera den identitateari Eskerrik asko zuri, hauen zuten zaudela Gelan ezan nadagon, harimat guzte hori Belanak betiak, esku aurrak Belanak betiak, esku aurrak Zilborrak, eskozalak, izterrak, eskurrak Dardaraztean entzai egiten I'll check mundo Barku sexy I'll check mundo Barku sexy Merik nahi dut askieta buka Olako momentutan denboraaren nozioa galtzen dugu. Nik ere bai. <laughs> Eta ez du, bai. denborak arrapatu gaituela, Ines. Nik ere bai, bagoaz diatxerantza ez da? Bai, bai, vale. hasiko gara, baina, bueno, behintzate azkenek ere utziko dugu, kantu mm -hmm. eder bat, den adlatzen da. Bai eta hori da, azkenekotik eh, lehenera ez, eh... bai, kantu gozo berezia da, nire etzen eh, zu kontatzea kantoa, bai, bai, bai. izan nik esaten dut behin ukelele batek bizitzasal zi zidala, ukelele batek eta mire namurizak hau uh -huh. izan zan momentu bat, bueno nire bizitzan dengoela, bono oso gaizki eh, bizitzak mine ematen zidan momentu batean eh, fizikoki ez zinuen trikitisari jo eh, bakuntza bat egin zidaten eta fizikoki ez zinuen soñori jantzi eta e, musikak minematen zidan bihotzen, zeh, sentitzeak minematen zidan, Osea, bihot, bizitzak berak minematen zidan. Zuta inberzago eratzen momentu hori tristurarekin, maizik eta aserrearekin. Gero konturatu naiz oso ikuadera, bueno, gero denbora batera, depresia diagnostikatu zidaten, tratomentu psikiatrekan jarri nintzen, eta rehabilitazioarekin e, kompromantitu nintzen, nago nintzen urtebete bajaz, eta askotan pentsatzen duen, nola e, benetan, ze sorte dun nintzen, urtebetez nire burua zaintzera jarri izan dintzelako, eta zenbat emakume egongo ziren, erdi ondoko depresioz e, izugarriekin diagnostikatu gabeak, edo diagnostikatuak baina ezin e, zaindu ezin terapiara joan, ezin, ezin lanera ez joan, ezin baxa bat hartu, ezin zer bat dirudi, direla, e, eskubide batzuk deno dauzkagunak, ez? Eta mm -hmm. esun baxa bat orda edo gaixotasun esun baxa bat orda baina denok ez daukago hortarako aukerarik. Badaude makumek erditzen direnak, eta eta ez daukatuna paperak, eta esindituztenak e, e, subsidioak hartu, edo nena da lakua. E, bono, eta groz ez estima estigma guzti hori, eta hori denaz. Bueno, honekin esan nahi dut, egoza, ukelele batek eta mirena muritza bizitza salbatu zidaten, baina zuen momentu hori batean bali mazadu eskatu laguntza favorez. Osea, e, ukelele batek ez dubera bakarrik ez ari egiten. <laughs> ez da zagoen romantizatu, ez da ere. Baina, baina mm, bueno, momentu hortan? Ni que es na quien se agerta sentitzaidan. Eta haser egoratzen du nire burua, eh ingurukeekin haser nire buruarekin haserre, ez in ulertu nekea, ez ingahean lorik egin baina gero goizean hori jaikitzeko horik ez. Eta lagun batek ukulele bat oparitu zidan, nik estenkien jotzen, zero patatero, eserez. Mm -hmm. Eh nik sokasko instrumentuekin daukan harremana zen, bueno, gitarra e, txapurreatzen dut eta oso frustrante egin zait beti gitarra, ze jilatzait ateratzen, orduan akorde bat jotzen ditut eta hortik aurrera e, guztiz gustiz frustrante sentitu <laughs> gitarrarekin e, eta, baina ukelelea gartuzan nire bizitzen eta, eta Mirena Morisa. Mirenek orduan berrian e, idazten zuen egunero, iritzi zutabea eta egun batean, gotxaleko egun batean idatzi zuen Euskarara ekarri zituen, beste makume batek, beste hizkuntza batean, hemendik beste lur urrun batean kantatzea zituen beste behar batzuek. Eta hemen e, loreagirra ekarriko dut, e, e, onai, batuko dut lore ariantzunion behin, Euskarara eitzultzea ez dela bakarrik izkuntza zanlatzea, badela gure mundua begiratzeko modu hortara ekartzea beste baten begiratzeko modu hori, ez? Osea, horretik, eitzultzea ainarik eta importantea da, ez? Mm -hmm. Bertxoiek mm, abesti horrek arte, ez ninduen inoiz zeharkatu, entzun izan kantua baina e, inoiz ez ninduen zeharkatu, baina mirenen e, bertxoak irakurri nituenean, esan joder, joder, joder, hau da niri gertatzen zaidana. Eta niri momentu hortan, e, sentitzea besten horro baitek ulertzen ninduela eta gaizela inkluso egitza jartzeko niri gertatzen zitzaidan horri eta nironi ez nintzen da gai azaltzeko zer gertatzen zitzaidan, momentu txiki hortan ez bakarrik sentitu nintzen. Eta irutu zaitu horrek bai alatzen duela mundua. Ose, apertsonok gure bakardadea pixkat e, gutxitzen dugunean, horrek bai alaratzen dituela gauzak. Eta, bueno, asin nintzen lorik ezin nuen gau horietan, e, youtube zaborra e, kontsumitzen duen gau horietan, gau horietan, jarrin nuen buskadorian, ja, nola jok gelelea zerotik lehenbiziko lezioa, eta horrela ikasi nuen ukelelea jotzen, dau orde sixtrin, baina balio izan zidaten, azteko kantuan, beste nun baitetik, beste modu batetik, ez? Trikitisan irekin zeukan, alako lotura emozionalorratati pixka taskatuta, eta mireni guasapaudioa bianlunion, desan nio mireneskerrik asko, bizitzen salbatu diazu. Eta horrela sortu zen den denaldatzen da, grabatu nuen, baneukan zela baiteko askotan jotan eukan, eta jotzen nuen momentu bakoitzean magia sortzen zen, oso kantu terapeutikoan ikasaten dio dela, lorazepan kantu bat, eta benetan, benetan bada besarketzen zaituen kantu bat, horrela bizidunik, eta jende askoak esan ditan, joe, ba, grabatu zazu, grabatu zazu, eta, bueno, ba, grabatu nuen, eta barrogei urte beten dituen egunean e, askatu nuen espotira <laughs> eta unibertsio digital hortara, eta horrela, hori da dena mm. latzen da, eta erabaki erabakidu diskontan sartzea, aziran ez, ez zuen lekurik dukiko, baina Zedean e, e, jarri dugu erdian gainera. Eta iruditzen zait badela, bueno, mm, doluari eta aldaketari eta gora zarre bat. Eta, eta bueno, ba, berriz hasteko aukera bat lezela, ez? Arida. Eta honekin boro gilduko dugu, eta gure bagoaz, garko da? saia bai, eskertu berdizu tala ere eskuza baltasuna. Hematen Zuri mi esker? Haundia baita. Ezkerrik asko, maia. Zert nintzen, e, super, e, super sortedun, iruditza zain. Baina bai, e, bila egiten, e, ariketa bat, e, promozioa, talanaren komunikazioa, eta batzutan, mm. lango gaikarria dirudien hori, plazeres bizitzen baita ere. Mm. Eta bortarako, batzutan, dosifikatu behar da. Bai. Zer ze, gero medioak batzutan, e, komunikabideak... E, batzutan e, gozea hundia okitzen duzu eta guk e, maitatuak izateko eta ikusiak izateko desirea izugarria, baina hor e, dosifikatzen, e, sentitzen daiz e, oso sorte duna, horgo ba, hemen pasatzea zure, zurekin hitz egiten, guztian iburuz, konpartitzen, musika egiten, bai, ba, plazerra bai. Biko da, nari ere bai, asko. eta teknikaria dena ere, uste dut urra, gire <giburtzen> gaitu. Eta besterik gabe guk onta muratuko gure gaurko egu berri gantuz, onge. Zergatik nirek riña, nire riare memoria, nire hien deare mina. Bart aldatu zenak diar, aldatzen segidezala. Para ni notani, aldatu nahi zen bezala. That's and that